How to read. Yes. Hej, og velkommen til Bogenmærket Bind 8. Jeg hedder Katrine, og ved siden af mig står Josefine. Hej! Vi har været på Orderkræft, som foregår i Otteborg den 7. til 9. april. I. Vi var der den 8. april, hele dagen. Og det var super fedt. Var det ikke også? Jo, og Orderkræft, det er jo en litterær. Messe af en slags Ja, og så er der så alligevel ikke så meget messe Altså det er jo mere Det jo handler jo ikke så meget om at købe ting Altså at købe bøger Det handler mere om, at man kan møde sin Hvad skal man kalde dem, Litterære helte Ja, sin yndlingsforfatter måske Ja, ja og i år var deres tema Naturen Ja Og det var også ret tydeligt man siger, de havde jo blandt andet Morten Ramsland på besøg, som, hvor man kommer og snakke med ham, mens man var nøgen i en sauna. Ja. Det var vi ikke til. Nej, det, det, det kunne vi ikke den dag. Der var ikke nogen billetter. <laughs> det var faktisk rigtigt nok. Der var, det var udsolgt. Men hele den her podcast kommer til at handle om, hvad vi lavede der, hvem vi snakkede med. I kommer til at høre en masse klip, vi optog deroppe, som vi har klippet sammen til jer. Og til at starte med, snakkede vi med Kirsten Bolt om, hvad ordkraft er. Ja, og jeg vil på forhånd godt undskylde, fordi jeg lyder super irriterende i den her optagelse. Du lyder lidt, som om du er blevet meget starstruck af at snakke med hende. Jeg siger i hvert fald, mm, ja, ja, mm, rigtig meget. Øhm, men vi har valgt at beholde det, fordi at, øhm, I skal også føle, at I var der til stede. Mærk lyden af ordkræft, ikke? Jo, lige præcis. Så her er Kirsten, der præsenterer, hvad orkraft egentlig er fortælle, hvad du hedder, og hvad din rolle er her på ordkraft. Jo. Jeg hedder Kirsten Bolt, yeah. og jeg er bibliotekseger i Aalborg. Mm. Og jeg har været med i Udkræfts bestyrelse lige siden, før ordkraft ikke var der. <laughs> Så jeg har været med til at skabe og udvikle det orkraft der er blevet til her over de, de syv år, vi faktisk har været i gang med ordkraft. Syv år? Ja. ja, det er lang tid. Mm. Og jeg husker meget tydeligt, da manden, der fik ideen til det her, Evan Thor Vestergaard, ja. kom op på mit kontor og spurgte, vil Biblioteket være med til det her? Og så, vi vi øh, ville jo rigtig gerne være med, vi laver partnerskaber med rigtig mange, ja. men vi vidste også godt, hvis vi går ind i det her, jamen, så er det jo et engagement, der ikke bare lige går over. Nej. Og det er jo noget, vi skal arbejde på. også. Og, ja, for det først, så de vil have os med, fordi vi ved rigtig meget om litteratur. Selvfølgelig. Men vi vil jo også rigtig gerne sætte vores personale i spil, så det er vores personale, der går ind og er dem, der intervjuer og har samtalerne med forfatterne. Så det er jo faktisk en stor proces, vi satte i gang på det tidspunkt. Men øhm, vi synes, det er så vigtigt, at vi øhm, som biblioteker går ud og med at lave sådan noget her, når det handler om, om litteratur, eller om ord i den videste betydning. Ja. Og for os har det også været vigtigt, at det er et, øh, en begivenhed, der ikke kun foregår i Aalborg. Vi øh, samarbejder med alle biblioteker i hele regionen Nordjylland, ja. og øh, vi har arrangementer. Ude på alle biblioteker, eller hvor de nu synes, det skal være, ude i de enkelte kommuner. Mm. Vi har noget for børnene, som jeg fortalte om lige lidt før, ikke? hvor de mm. læser bøger af nogle forfattere, og de så kommer ind og møder brugerkraft. Vi har også haft øhm, øh, noget fra de lidt ældre børn, eller de unge mennesker, hvad man nu skal kalde dem, der går start gymnasiet eller 9. og 10. Ja, klasse, ja. hvor vi har haft øhm, nieren til at lave noget sammen med de her unger. Vi har ja, Poetry Slam ude, og så, så forbereder de sig, øver sig og arbejder med det ude i kommunerne, og så er der en lille konkurrence herinde. Hvem er nu bedst til? Og så er der afstemninger. Ja. Og en rigtig fed øh, oplevelse, at for mange mennesker er der så lige fredag over middag, <laughs> inden alle de andre... Jeg vil ikke sige, det er de grå hjelme, der kommer. Altså sådan nogen på alder med mig, der har læst litteratur af bibliotekernes øh, trofaste gæster. Nej. Men det er selvfølgelig mange på min alder, og i mange kvinder, der læser rigtig, rigtig meget. Så de er her selvfølgelig også. Men det fede er jo også, at der er en masse unge mennesker, ja. fordi vi har et, et meget bredt program. I, I år er det jo så naturen, der er emnet. Så vi... Det er jo også fordi, nogen skriver om øh, træer, der står og taler sammen, og, og naturen betyder jo rigtig meget. Vi har, det var Jesper Tejlegård, der holdt åbningstalen i går. Mm -hmm han faktisk ret fremragende. Øh, fordi han siger, jamen måske de, de forandringer, der er i naturen, det bliver også nu en del af, af den øh, kunstneriske bearbejdelse, der kan ske i litteraturen. Ja. Og måske kan det også være med til at lukke folks øjne op for, hvad fanden er det egentlig, der er i gang i, og, og, og hvordan kan vi som almindelige mennesker måske gøre nogle ting på en anden måde for at passe på den natur, vi nogle gange har. Øh, det vi, det vi også gør, altså vi har forskellige emner, vi har også en række populære forfattere, mm. yeah. fordi vi skal også, de der forfattere, hvis værker bliver lånt rigtig meget ud, mm. dem øh, vil vi selvfølgelig rigtig gerne præsentere os, så og de er her også. Susanne Brygger var her i går, I Michael er her i dag, og der er en masse, som folk de kender, de gerne vil komme og høre, og det er rigtig fedt. Mm. Det vi også gerne vil, det er, jamen der er en masse græsrødder i gang, Forfatterspiger rundt omkring der forfatterskole i Brønderslev. Vi har selv her op til Orkof kraft holdt en række workshops med unge, der har lyst til at skrive. Og skriver. Mange år. Yeah. Ja, mange skriver jo faktisk rigtig meget. Yeah. Og det har vi så inde på generatorscenen. Det der, det er lidt skævt, lidt anderledes, lidt nyt, lidt opkoming. Det, det øh, har vi inde på den der scene. Yeah. Og det er faktisk... Jeg har selv været stået i døren i nogle timer i dag. Ja. Der er faktisk vild aktivitet. Det må man og sige. det er ret fedt. Vi var inde og høre øh, jeres skriveklub, Skriveklub ja. Det ja, De ja. er altså også vildt dygtige. Ja. Ja. Og den der inspiration, de så får, når de møder andre, og møder måske nogle forfattere, der kan give dem nogle tricks og fæffe ja. og alt sådan noget. Ikke? Det er skidet. godt. Vi, øh, noget, der har slået os ved den her Orfestival, det har været hyggen. Der er enormt mm. meget sådan... Kommer og få af din bog, hvor forfatteren drikker kaffe med dig imens. Ja. Eller sådan. Det, man har virkelig kunne mærke, at øh, både jeg som biblioteket og bibliotekar går op i, at folk skal føle sig velkomne mm. og, og hygge her. Ja. Og det har jeg syntes var enormt rart, hvor man godt kan føle på sådan noget bogform, at det er lidt mere kommersielt og retlinjet. Ja. Det har I virkelig øh, gjort godt. Det er virkelig også vores kendemærke, faktisk. Ja. Altså, en ting er, at vi er på biblioteket, i Aalborg især, men på mange biblioteker arbejder rigtig meget med værtskab. Folk ja. de skal føle sig velkomne, og vi lægger også meget i selen for at sige goddag og komme inden for og, og give dem en professionel service. Service plus, at vi faktisk er dygtige til at og, og intervjue forfattere. Og det må man det. sige. Altså, det, skal være, det skal være professionelt, men det skal knæme også være venligt og hyggeligt og rart. Og vi har faktisk... Øhm, nogle forfatter, der selv ringer og spørger, om de må komme. Fordi det er rart at komme her. Mm. Vi er ikke en kommerciel festival, som jeg næsten vil sige, at, at bogform er. Yeah. Forfatterne, der de, slutter forlagene, nogle, nogle får forlag med, men de store forlag, de, de synes, det er en skide god idé, det her, og de er behjælpelige med at finde forfattere og, og finde også nogle veje ud til udenlandske forfattere og sådan noget. Mm. Men de er ikke, de er ikke med, på samme måde, som de er, både på krimimessen og på, på Bogforum. Mm -hmm. Det her, det er vores festival, det er os, der bestemmer, hvordan tingene skal strikkes sammen. Og det er os, der, der sætter temaerne, og vi gør det på vores måde. Det synes vi kun er skønt. Den nordjyske måde, den fungerer også for os forhus. Ja, <laughs> det, det gør den nemlig. Det er, det, er, det er altså, det skal være fuldstændig lige ud af landevejen. Ja. Vi skal være skide dygtige til det, vi gør. Og vi skal, vi skal gøre det med et smil og have det sjovt, men det skal godt nok ikke blive undskyldtrykket højrøvet. Det skal bare være lige ud af landevejen, og vi skal følge os godt tilpas. Og nu her, vi har vi ikke nogen fin middag for forfatterne Nej. i aften, men oppe i forfatterloungen, der bliver noget mad og der bliver noget vin, og de hygger sig vildt og det sammen, og det er dejligt. Vi hører godt lige nogen, der kom, og så spurgte de sådan, hvor er det den lounge her? Og så, så blev der sagt sådan, jo, men det er oppe på fjerde sal, siger de, hvordan kommer vi deroppe? Ja, der er en trappe. <laughs> ja, ja, men det er også noget, vi har øvet os på. Fordi ja. Da vi startede for syv år siden, ja. der var forfatterlagen faktisk deroppe. Det var også deroppe, TV2, de havde deres studier, og det var sådan lidt rodet. Så fandt vi ud af, at jamen, der var det var et lokale her nede i kælderen. Det fungerede også nogenlunde, men det er sådan lidt skummelt at skulle ned ad trappen og sådan noget. Men nu har vi så lånt noget fra universitetet deroppe ja. ovenpå det fungerer bare rigtig godt. Ej, er det, det er et dejligt sted. Og der er det også, at dem, moderatorerne, altså dem, der laver de interviews, de går også op der og sidder og snakker med forfatterne. Så det er, det, det er et rigtig rart sted, og de, de kan godt lide at komme derop også. Ja. Vi er i hvert fald glade for, at vi måtte komme i dag, ja. og også glad for, at du vil snakke med os. Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg synes, det her det er, det er altså bare så fantastisk, og vi har det ja. så rart med det. Og jeg er vildt stolt af ikke, ikke kun de medarbejdere, der er fra Aalborg Bibliotekerne, men fra alle bibliotekerne. Vi, vi, vi, vi laver kompetenceudvikling sammen, vi laver den her festival sammen, og så kan vi faktisk godt få det op at stå. I kan være det mere end bare at få det op ja, at stå man sige. Ja, sig. ja det, det synes jeg også. Men nu er vi også meget beskedne. Ja, ja. det er rigtigt. Men uden om Janteloven, så har I jo ja. gjort det vildt godt. Ja, det synes jeg faktisk også. Ja, det synes ja. jeg også. Tusind tak. Ja, det var så lidt. Som I nok kan høre, så blev der snakket om bibliotekets rolle i orkraft. Og derfor var vi selvfølgelig i dialog med to skøn, herlige bibliotekarer på bibliotekets stand øh, på Orkraft. Og øh, altså, jeg kunne godt give dem en krammer gennem radioen. Det kunne jeg også. Jeg Fordi... gav dem faktisk en krammer i virkeligheden også. Uh. Sådan, uh. du er den gode af altså. os. Ja, det er jeg. <laughs> øhm, det, jeg bare vil sige med det, er, at bibliotekarer er vigtige og skide gode. Og de ved meget mere, end, end man som almindeligt menneske lige tror, at de ved. Nej, jeg kan bare så godt lide bibliotekarer bliver helt her. <laughs> på den anden side. Ej. Det skal nok gå, Josefine. Det, og det skal nok gå, det skal nok gå. Men de er rigtig søde, og, øh, og vi spurgte dem om nogle forskellige ting som mennesker og som bibliotekarer. Ja. Yeah. Hvad hedder I først? Kirstine. Ja. Ane. Hej. Ja, hej. <laughs> Hvad er I her på ordkraft for? Ja, vi er begge to bibliotekarer. Jeg er ansat på Brøndersted Bibliotek, og Anne er på Aalborg Bibliotekerne. Okay. Og vi sidder med i den gruppe, som har været med til at planlægge en stor del af det. Det lyder ja, meget, meget. Men bibliotekernes ja. bidrag i hvert fald ja. her, har vi været med til. Og også være med til at lave Bibliotekernes stand. Mm. Så ja. Fedt. Ja. ja. Jeg synes, det synes jeg også. Synes, synes også. <laughs> ja. Hvad, hvad er den sidste bog, I har læst? Uh, den sidste bog, det er faktisk, uh, hvad hedder hun, uh, hende der skrev Køge-trilogien. Uh. <laughs> nu kan jeg ikke engang huske, Nå, jeg kan sige, hvad fanden? så kunne ja. du tænke? tænkt ja. Æ, I var lige læst, uh, selvfølgelig Marie Helberg, fordi det var ja. lige interviewet, men uh, så har jeg også læst hambrus så læst 7 i læst Ja. Fordi hun kommer på Rønnerstedt Bibliotek uh, 20. april, Lotte okay. K. Andersen. Så det er også, jeg forbereder mig til. Ja, hvad så... synes du om den? Jeg synes, den var rigtig nem at læse, ja. øh, og meget, altså, det var dejligt kort kapitler. det var sådan en page-turner. Uh -huh. Det var sådan en øh, hamburgsalé over i Det Gentofte, eller, ja. og så er det dem, der bor i nummer 7, nummer 9 og nummer 13. No. Øh, Nogle af dem har rigtig mange penge, men altså, så sker der sådan noget bag kulisserne. Så øh, det, var, den, det var nem at læse, nu skal jeg så i gang med den næste, der er 100 dage, som er Okay, så ja, det er spændende. Ja. Er du kommet i tanke om det. Nej. <laughs> Nej men det var ja, god. <laughs> Jamen, det er en af dem der har været, her. hun bliver interviewet i morgen. Jeg Jeg håber du kan klippe det ind. vi klipper. Ja. Ingen Ingen ingen øh, filmring der. <laughs> på selle. Ja. Pouchelle. Folkets Og det skal jeg også have læst. Ja. Den har jeg lige læst. Ja. Jeg ja. ja. synes du, den var god. Den var rigtig, rigtig god. Ja. Den er super god. Ja. ja. Hvad var ja det var godt det. ved den. Jamen, jeg synes, den fortæller om en tid, som jeg tror også skal vi bare har glemt. Og den er faktisk ret tæt på, den tid, ikke? Altså, ja. det der med, at vi giver... Vi, vi tror, at alting er, er givet. Vores ja. uddannelse, vores SU, vores, ja, hele vores velfærds. Mm. Og det er jo faktisk kun ret få år, mm. vi har haft den. Ikke? Jeg har hørt mange sige, at fordi altså, kvinderne får ty, og så den stopper faktisk, hvor folkes skønhed starter. Okay, ja, fordi at, folkes altså... skønhed starter. Jeg, tror, jeg har sådan regnet mig frem til, at hun må være født midt i 30'erne. Ja, og, og den anden slutter i 30'erne. Ja. Ja. Hun vokser op på Langeland, men flytter så bliver gift og os ind til København. Ja. Så man hører jo hele det der velfærds... hans mand bliver ingeniør, ja. men hun, hun er så stadigvæk hjemmegående, mm. så ja. Spændende. Ja. ja, det, det, går, det lyder lyst... sådan lidt kedeligt. Men, Ej, nej, nej, jeg det, synes det er, faktisk, det, er, det lyder ja, skændende. Ja, ja. Men, men uh, jeg vil ikke sige, det, uh, det er ikke min mors generation. Hun er lidt, uh, lidt uh, ældre. Altså min mor var på arbejdsmarkedet. men jeg tror mere, det er min, min bedsteforældres ja. generation. Den, altså, men det er dem, stadig ret tæt på. Ja, det er nemlig ret tæt på. Også det der mangelsamfund, som der var, mm. både i 40'erne og 50'erne. Og der er også et, at uh, hun kommer ud og som ung pige i huset med nogen, der tager imod uh, kvinder, der ikke er gift, som er kommet i ulykke. Oh, yeah, okay, okay, og se, yeah. hvad der sker med de der børn. Ikke? Ja, altså, yeah. Og det er jo ikke... Uh, Nej, men det er spændende at høre om. At, ja, det. er ja. er uh, ja. ja, fordi det der med, at, at Ja, bare prævention og abort det er frit ja, ja. for os, ikke? Ja, altså, det er jo bare et selvfølgelig. Ja. Ja, at ja. vi bestemmer selv, hvornår vi skal have de børn, ikke? Ja. Ja. Det, det er meget skelsættende, ja. tror jeg. Ja. Hvad med ja. bogmærker? Hvad, hvad bruger I som bogmærker? Når I æsløer? Nej. Mest <laughs> ikke jeg, jeg har altid et eller andet. Ja, jeg har, sådan... lige nu har jeg et halvt på, for Kristen ja. har det <laughs> ja, vi har så mange forarbejder. arbejde. jeg, jeg bruger ja. bare et eller andet. Ja. Det, det er ikke sådan noget. Det, det går jeg ikke så Nej. Nej. Okay. Men det kunne godt være, at det var det en kunne gøre, ja. eller et billede eller hvad det Nej, det er Ej. bare hvad der lige er. Hvordan vil jeg sige? Men ikke æsløer. Det. Æ, når I læser, hvor hvor er I så henne? Alle steder tror. jeg. <laughs> Ja, jeg er primært i sofaen i min ene stue eller i min seng. Okay. Ja. Nu er jeg små børn, så er jeg ikke så meget på ferie, men ellers ville det være en solseng også. Ja. Men det er ja. længe siden. Så, men lige inden jeg sover, det er det, jeg læser mest. Ja, ja, det må jeg også sige. Ja. Jeg, har også, jeg har ikke små børn længere, men uh, mine min vågne timer er fyldt ja. op med alle. Ja, ja, det er ikke sådan, når jeg kommer hjem fra arbejde. Det lige set, nej, at okay, læse. det gør jeg heller ikke. Hvad med, hvis I skal læse ude i naturen? Hvad tænker i så vil være gode steder at læse hen, stranden, solvogn. Ja, altså stranden det der forbidder ja. med læsning. Okay. Ja. Ja. Ja, ellers jeg har så allerede en læst. Jo, altså min have, det får da ja. også godt forbud. på, En sol og en sol. Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Tak fordi I gad være med. Ja. Det Det er vores mål med at tappe orkraft som presse. Uh. <laughs> det, var, øh, det var også at snakke med, med de mennesker, der tager til, øh, til de her bogmesser og øh, bogfestivaler. Ordkraft er jo en festival for bøger Ja må man sige. Og, øh, og nogle af dem vi snakkede med øh, Altså for os, også fordi hverken Katrine og jeg har prøvet det her før Så var det en lille bitte smule grænseoverskridende at gå hen og sige Hej, hvad er dit forhold til bøger? Ja, så inden vi gik i gang med at spørge folk om alt muligt, så havde vi lavet nogle spørgsmål. Og en af de spørgsmål var, om folk bruger bogmærker. Ja, og det hørte de jo også spørge bibliotekarerne om. Ja. Vi spurgte også tre søde piger. Dansk studerende i Aalborg. Ja. Og det kan vi jo... Altså det bondede vi ret meget over. Måske ikke så meget, mens de var der, men inde i min sjæl gjorde jeg, fordi vi jo selv lidt læser dansk via vores nordisk, ikke? Ja. Ja. Men vi spurgte dem, om de bruger bogmærker, og I kan høre deres svar her. Vi vil ikke først lige se jeres navn. Rikke Sarstermøgnand. Maria Vending. Lisa Hvor er I fra? Holborg. Holborg ja. Alle tre? Yeah. Og øh, må jeg høre, bruger I bogmærker? Yeah. Jeg bruger kvitteringer. Det uh, yeah. <laughs> ja. det jeg lige har ved Hånden. Det kender jeg godt. Jeg bruger begge dagen, både kvitteringer og hjemmestrikkede ting. Uh, <laughs> hjemmestrikkede ting. Uh, det er Ej, det er fandme sej. Ja, jeg har en hæklet mus, jeg bruger <laughs> Du, ja. du lige <laughs> og, øh, og hvorfor har I bruger. Øh, vi har en bogklub samarbejde. Vi læser. Jeg ja, vi læser alle tre dansk sammen på Aalborg Universitet. Ja. Så er der er også en del af vores forelæsere, der er her. Så vi synes også, det ser lidt godt ud, vi er her. Ja, det er selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Ja, vi læser selv nordisk i Aarhus, så, det, så er vi lidt beslægtet. <laughs> Ej, hvor fedt, tak. Ja. Pigerne, vi lige hørte, snakkede vi med i Båger Idés stand øh, på Warcraft. Ja, og, og det var jo faktisk den eneste stand, som var sådan øh, en stor, en kæde. Ja, Elsefra. det er rigtigt nok. De, de andre var lidt nogle mindre forlag og... Antikvariater og... og ja. ja. Mm. Men vi forsøgte faktisk at snakke med så mange af de her stande, som vi overhovedet kunne, for at høre, hvad de lavede på overkræft, hvorfor de var taget på overkræft. Ja. Og hvad der stand gik ud på, fordi... Altså for os var det også super spændende, at det var nogle mindre forlag, at det var nogle andre um, stande end Rusinande og Gyldendal. Ja. Det var ligesom ikke de store forlag, der var repræsenteret, det var, det var øh, mere sådan småt og intimt på ja. en super hyggelig måde. Også fordi, at det var jo slet ikke det, der blev um, repræsenteret som sådan på, øh, på foredragsholderne. Eller, altså forfatteroplæsningerne. Det var jo meget store forfattere og kendte forfattere. Ja, det var, det var store navne, de havde med. Altså, øh... Så det var ikke fordi, at, at, at, de, at det kun var smalt litteratur, der blev præsenteret på scenerne. Øh, så jeg synes, det var ret fedt, at der var rum for, at de også kunne præsentere sig der. Ja. Alle vores småsnakke og interviews med de her øh, forskellige boder kommer her jeg hedder Inger Ottesen, og jeg kommer fra bogbyen Ingstrup. Og bogbyen Ingstrup, det er et projekt, der bliver kørt af de lokale. Og vi ønsker at få kulturen til en lille landsby. Og så har vi projekteret med nogle boghuse. Vi er i gang med vores bogbrus. Det vil sige en gammel brus, der er blevet støttet af blandt andet Real Realdanie. Så vi får den restaureret helt forbundet af. Og der bliver det altså et boghus. Og så har vi ord på husene hvor folk de satte sådan nogle små verse ud, så kan du gå en runde i Engstrup og læse citater, er det og hygge dig og mor dig. Jeg får eksempel citatet her. Der står det, at ristebrød er ikke svært, når blot man sig er rindre. Når det os, skulle det have to minutter mindre. Og sådan er der mange citat sentenser rundt omkring i vores by. Engstrup er en lille landsby, som elsker, bøger og kulturer, og er meget glad for øh, hvad skal jeg sige, sådan ligesom udfordringen i ordet. Ja. Og øh, vi sælger de her, og det er folk, der kommer og donerer. Og så har vi en bogfestival en gang om året, og den næste bogfestival, den kommer den 5. august. Sidste år der er besøg af blandt andet Peter Bastian Nej. og Leif Davison, fordi de her bøger, de sælger så, at vi har råd til at forfatte i nogle gode forfatter, og en stor oplevelse i en lille landsby. 5. august? Ja. Tak skal du have. Velbekomme. Det, det, det husker vi. Det tror jeg altså godt, at vi vil komme til. Vi ja. <laughs> Og hvad du laver her. Her og i det hele taget. Her i det hele taget. Mit navn er Andreas. For mere end hold og jeg er forfatter, og så driver jeg forlaget virkelig, og det er den anledning, jeg er her i Aalborg. Øh, fedt. Hvad, hvad har du udgivet på dit forlag? Forlaget er primært at øh, litteratur, og det startede egentlig øh, fordi, at øh, jeg fik at vide af mine norske kollegaer, Jørgen Svern, at øh, EU har et direktiv om, at bøger skal være på minimum 48 sider for at blive regnet som bøger, og det påvirker den, øh, det påvirker faktisk den måde, der bliver udgivet bøger på i, i Europa. Rigtig mange af mindre tryksager kan man ikke få EU-midler til. Og det betyder, at der er en masse rigtig rigtig gode øh, skrifter, som, som, som ikke bliver udgivet. også for større forfatterskaber som for eksempel Reina Maria lige som vi har her. og øh, men også og Hugo von Men også, øh, også, øh, også nordiske forfattere, for eksempel Thomas Steensby der. Øh, en af de første bøger, vi udgav på af virkelig, det var den lille øh, bog, der hedder Ly, som næsten står som sådan en slags forlæspoetik, og som egentlig udgør medianen mellem hans tidlige romaner og så de nyere, hvor han springer forbi og bliver mere lyrisk. Hvis ikke, hvis ikke, hvis ikke man har den lille, den lille tekst der, så kan man ikke forstå, hvorfor han pludselig begynder at springe bruseende sådan som man gør i uh, mod kunsten, mod naturen og den slags. Og, og det, det er noget af det, som jeg har beskrevet, mig med på forfulgt af virkelig, det er. Øh, de mindre skrifter, som er måske særligt eller i meget høj grad kendetegnende for ikke alene forfatternes øh, forfatterskab, men også den måde, hvorpå de skriver. Det er noget af det, som, som tit gør sig gennem, synes jeg, i mindre skrifter. Det er, at det bliver synligt selve skrive-måden. Det lyder helt vildt spændende. Øh, når du læser bøger i naturen, hvor læser du dem så henne? Er det på stranden eller... Jamen, et, et, et tog er jo også natur, kan man sige. Det er jo bare menneskenatur, og jeg læser meget i sengen. Jeg skriver meget i sengen Men og sofa og alenestole, det sidder, jeg har et lille kolenihav, der sidder jeg på træet. Det er Det er enormt hyggeligt. På græsset kan jeg rigtig godt lide at ligge uden tæppe. Øh. <laughs> der har vildt mange steder. Ja. Der, ja, fint, ja. Man kan læse alle steder. Ja, ja. ja virkelig. Ja, det kan man jo. Og det er også, eh, apropos, så, så har det været en stor glæde og eller tit noget, jeg tit har fået, fået meget positiv respons på, det er, at mange spørger er meget store værker, men meget korte, så folk kan have dem med, øh, uden at det er noget særligt. Altså. Og, her, og, her, og, og få det der, at af føler sig, de med litteraturen, de uden at at de har fået ondt i ryggen af det. <laughs> ja, man bliver heller ikke sådan skræmt af det. Så. Nej, det er det snakker rigtigt snakker vi nogle gange om, det her med, at hvis man får en 500-siders roman, så kan man godt være sådan, ej, det overgør bare ikke. Nå, helt klart. Ja. For mig, for mig er, det, er der mere i det der, end som så. Og det har noget gør med, at udgivelsespraksis er så standardiseret, mm -hmm. At, at, at bøgerne er bare på mellem 100 og 150 til 200 ja. sider, og hvis, hvis, og hvis de er lidt kortere, så gør man bare rummet imellem linjerne lidt større, ja. så det passer. Men altså, nogle skrifter er jo bare kun tre sider lange, og så er det stadigvæk en helhed. Mm. En, at, og det var det med SPD's politik der, for eksempel, den er 16 sider lang. Mm. Og, og, det, og det var for kort til, at hans danske udgiver Batser ville udgive den, men det er stadigvæk en central tekst i forfatterskabet. Mm. Ja. Og, og, og en hel læseroplevelse, faktisk. Fedt. Det var mega fedt. Ja. Tak, ja. tak. <laughs> Hej, hvad hedder du? <laughs> jeg hedder Sine Kristensen. Hej Sine. Og hvad er det du laver på ordkraft? Uh, jeg sidder lige nu og, uh, som repræsentant for uh, The Southgate Society for ja. uh, Som er en lokal forfatterskole her i Aalborg, som er uh, den er international. Ja. Så vi er sådan den eneste af vores slags i Danmark. Pt i hvert fald. Også hvad jeg ved af, ja. Men lige nu sidder jeg bare og, og hygger. Og snakker ja. med folk. Og hvad, hvad gør? Mødes I så i forfatterskolen? Og, og snakker om tekster? Eller mødes I online? Eller hvordan gør I det? Altså Forfatterskolen er jo en skole. Ja. Så vi har undervisning. Vi har klasseundervisning. Nå, for øh... pt. så har vi, vi har to spor på skolen. Det vil sige, vi har et første årgangshold. Og vi har et andet årgangshold. Ja. Um... Og de har en... Skolegang der ligger på linje med en kandidatuddannelse, en dansk kandidatuddannelse. Så det er bogligt tungt. Ja. Og det er også, øh, altså der er mange timer. Ja, der er meget undervisning, <laughs> og det er et højt niveau. Ja. Ja. Og så bliver man uddannet man til at være tekstkritiker og forfatter? Ja, altså jeg vil våge at påstå, at det er lidt, hvordan man selv, det, fordi det er lidt som med universitetet, med, at du skal tilrettelægge din uddannelse alt efter, hvilken plan du har. Hvad du gerne vil efterfølgende. Ja. Hvis du ved, hvad du vil efterfølgende, så ligger de fleste som regel en plan, der tager henhold for det og gør ja. det nemmere at komme ind i den karriere. Det gælder, så, det gælder selvfølgelig også for vores elever. Hvis de har en plan, hvis de ved, hvad de vil inden for det at kunne skrive og skulle skrive mm -hmm. som et fast arbejde, så ligger de som regel en plan, der retter sig mod det. Det vil sige, at de fokuserer på emner som de bliver undervist i skolen, der kan hjælpe dem i deres fremtidige karriere. Ja. Æm, men vi, vi uddanner dem egentlig til at kunne være deres egen chef, altså til at kunne være autonome forfattere, uden at skulle, skulle være afhængige af at få et, en aftale med et forlag. Og vi arbejder på at gøre dem så vidende som overhovedet muligt om den karriere, de nu er på vej ind i. Hvad end de vil være redaktører for et andet forlag, eller om de vil starte deres eget forlag, om de vil være kritikere eller forfattere, eller hvilken slags forfattere de vil være. Så vi, vi prøver at bare at informere dem så godt vi kan. Egentlig. Hey, hvor fedt. Det synes vi også. Ja, det synes også, det også. Du skriver selv? Ja. ja. I, I vores podcast der har vi et segment, der hedder Forfatteren siger. Okay. Og det vi gerne vil med det, det ja. er at stille forfattere lidt fjollede spørgsmål, for at vise både de mennesker, at de tænker klogt, okay. og at man, det er altså okay, at folk, der skriver, også er helt nede på jorden. Ja. Fordi jeg har selv en tendens til at sætte dem op på en pættestal. Okay. Altså hvis du leder efter mennesker, der tænker klogt, og så nu har spurgt mig, om det her det kommer til at fejle. Bare, men, øh, altså, du er velkommen til at altså mit køre. spørgsmål er, ja. halskæder, ja. har de et køn, og hvilket? Jamen, det har de, og de store af dem. Altså ja. det er altid jeg, tror altid, jeg synes altid, det er hankøn. Ja. ja? men de store af dem er, be er bedst. Og sådan, Som altså, jeg nu indser jeg godt kunne forstås på en anden måde. Men... <laughs> <laughs> Så store halskæder er hankøn de er bedst? Jamen, halskæder er det hele taget bare rare. Ja. ja. Det kan jeg godt følge dig i. Og hvorfor er de hankøn? Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu ikke. Vil du have et akademisk øh, minded svar, eller vil du bare have min egen personlighed? Ja, din holdning. Ja. Det er bare fordi, de er nice. Ja. ja og så dasker de, når man går eller løber. Det, det er faktisk rigtigt, ja. Oh, han, det, gør, det er tage. sådan et fallers symbol, så får du også den uh, der, der. Uh, ja. Tusind tak, det var slet. Jeg en rigskage, hvis øh, du vil da. Ej, så det. det er fordi, en af vores studerende, der hedder Jesper Nielsen, ja. han har øh, skrevet en bog, som er en digtsamling, der hedder Lys i mørket. Og det er sådan vi prøver at sælge. Og vi har sådan solgt et par eksemplarer indtil videre. Det er sådan nogle... Øh, de er sådan nogle lidt dystre digte. Lidt tragiske. Og så er der alligevel, som der sådan som regel er i tragedier, så er der elementer af altså humor. humor. Øhm, men jeg synes, de er meget sådan... Øh, det er et godt indblik i, hvem han er. Og ja, jeg vil helst ikke sige for meget om, Men jeg i hvert fald... Altså, den, er, den er værd at, at købe. Og jeg har faktisk lidt overvejet at gøre det selv. Så som vi plejer at sige Læs den yeah. De, Bare gør det yeah. The Southgate Society School of Creative Writing Som ligger i Aalborg Vi lige hørte fra her De var jo ikke den eneste stand Der handlede om at skrive Det har du helt ret i Vi snakkede også med øh, tre unge mennesker fra Brønderslev Forfatterskole. Det gjorde vi nemlig, og det er alle tre elever, som har gået på Brønderslev Forfatterskole og måske skal gå der igen her til sommer. Og det er jo sådan med Brønderslev skal Skamløs reklame. Der skal jeg jo være hjælpelærer i år. Det bliver mega fedt. Det bliver mega fedt. Så altså, hvis, hvis vi nu har nogle lyttere, som er der imellem alderen 13 til 18 så skal jeg glæde jer. Jeg er ret sød. Ja, nogen gange. Nogle dage. Nogle dage skal man bare give hende et klap på hovedet og sige, det skal nok gå. Stik mig en cola, så er det din bedste vand. Ja. Eller chokolade. Eller, det er eller chokolade. <laughs> det virker altid. Det var generelt en ret vigtig del af overkraft at give plads til nye forfattere. Ja. Og de havde også en forfatter- en skriveklub? Ja, en skriveklub. Som var skrivklub. Ja, de havde været til optag ja. Eller at de har sendt noget ind, materiale. Og så er der blevet valgt nogen ud. Ja, faktisk ikke. Var, der, var de 12, der var blevet valgt ud? Ja, det tror jeg. Og, og dem hørte vi også læse op. Desværre optog vi ikke, øh, vi ikke for dem. Men for mange af dem var det første gang, at de læste op. Ja, og, og de det var, var sindssygt godt. Det var så fedt at høre på. Altså, vi både grinede og græd lidt, og klappede ret meget. Ja. Men nu får I lov at høre, hvad de unge mennesker fra Brønderslev Forfattersskole havde at sige til os. Hvor I kommer fra, Aksa? nu? Ja, ja tak. Mit navn er Rebecca, og jeg kommer fra Travno. Jeg hedder Louise, og jeg kommer fra Viborg. Jeg hedder Oscar og jeg kommer fra Aalborg. Hej med jer. Ja, hej med jer. Hvad, hvad laver I her på Overkraft? Vi er her for at repræsentere Brønderslev Forfatterskole for at fortælle folk, hvor fedt det er, så de også kan få mulighed for at få glæde af den her Forfatterskole. Og hvad er det, Brønderslev Forfatterskole går ud på? Nu har jeg alle sammen været der jo. Ja, det er jo en, en uge i sommerferien hver evig eneste år, hvor man kan komme på, på et hold, der er forskellige kurser. Der er og poetislam og manuskript, forfatter og en masse andet. Så kommer man på det her hold, og så får man noget undervisning i, i den her bestemte genre. Fordi I selv skriver. Ja, fordi vi selv skriver. Vi kan godt lide at skrive, og det er derfor, vi har søgt ind på den her forfatterskole. Ja. Cool. Cool. Og hvor gamle er I? Jeg er 19 år. Ja, jeg er også 19. Og jeg er 15. Ja. Man er 13-20, til når man er på Bånders Nemlig. Ja. Og så er man med til at udgive en, en antologi. Når man er der. Ja, det er og det er faktisk den det, selv, ja. jeg er her i dag. Ja. Vi, giver ja, vi, giver væk, ja. <laughs> vi giver dem gratis væk. Vi giver dem gratis jeg har allerede fået et eksemplar, siger jeg bare. Mm. Siger du, at jeg skal have Ja, dem, jeg <laughs> <frisk> fra trykken. <laughs> oh, du så heldig. Ja. Så heldig. Øhm, vi vil gerne spørge om noget som forfatter, og det er fordi, vi har et segment i vores podcast, der hedder Forfatteren siger. Og det, der går ud på, det er, at vi stiller et fjollet spørgsmål. Fordi vi gerne vil have, have, fortælle folk, at forfattere faktisk er helt normale ja. mennesker. Og man må godt ture at snakke med dem. I får også undervisning af forfatter, ikke? Og de er slet ikke så farlige, som vi går og tror, os, der læser bøger. Vores spørgsmål til jer er faktisk et, at vi har stillet en anden forfatter. Tror krabber, at fisk kan flyve? Det må de helt sikkert gøre. Nå, hvorfor det? Ja, hvorfor? Det virkelig <laughs> ikke. krabberne, de kan jo ikke svømme rundt op i vandet. Kan de det? Det kan fiskene. Det må vel være det samme som, vi kigger op på fugle, så kigger krabberne op på fisken. Men krabber kan, også godt, øh, kan også godt gå på land, så de ved vel godt, at det vand øh, eller andet, end luft. Ja, ja det kan godt. Det er bare, så det, er langt tænker jeg ikke lige. <laughs> Fordi hvad tænker de så fuglene gør, hvis de tænker, fisken flyver? Hvad gør fuglene så? De flyver bare i luften, eller så svømmer de. Fisk det er verden omvendt, men det tror jeg bare ikke, at krabber er dum nok til. <laughs> jeg har aldrig tænkt dig om. Måske tror krabber, at fugle svømmer. Oh my god, det er genialt. <laughs> jeg er glad for, at du bliver så glad for det. Jeg bliver så glad for det. <laughs> vi, fik, vi, fik, øh, vi spurgte Sven A. Madsen, ja, ja, ja. når hun siger forfatter om det, og han sagde, at øh, ja, hvis de er røde. Ja. Okay. Og så var vi sådan, okay, okay, hvad mener du med det? Og så var han sådan, det må I selv finde ud af. Tusind tak. Og hvorfor nogle instager har I skrevet i bogen? Jeg har skrevet en puttelur og en flyvetur, som er på side stedet... To. Putteluren og en flyvetur? Ja, det er den her. Ej, den så hyggelig ud. Det er sådan en marin. Og så har jeg fået en illustrator til at, til at tegne. Og der har jeg gjort det, at jeg for eksempel laver nogle sammensatte ord, som for eksempel en øh, fodtøj, hvor det er så tøj med fædder på. Og en bogfinge, det er en... Øh, en finke, der læser en bog. Det sjovt. Ja, og så er der kagemand og damehat. Ah. <laughs> damehat? Det <Ja>. er <laughs> Det er mega hyggeligt. Hvad med dig? Jamen, jeg har også øh, skrevet noget børnlitteratur, hvor jeg skrev øh, et stykks pappegøjefugl. Ja. Yeah. Om, øh, om en gammel mand, der, der er lidt sur i det, men så får han øh, en god ven i en pappegøje. Oh, det, er det er en mand, der hedder Ove med pappegøjer. Ja. Uv, sagde Ove? Han hedder live. No, no. Nej, nej, nej. Det er fordi, der er en bog, der hedder en mand, der hedder Ove, yeah, er som jeg. bliver sur. Ja. Yeah. <laughs> Og så bliver han glad. Ja. Yeah. Jeg har været med til at skrive, eller jeg har skrevet et øh, poetry-flame-digt i en af bøgerne, ja. øhm, som handler om noget om, altså vores opgave øh, på det her hold, det var, at vi skulle forsøge at, at ændre verden til det bedre, så vi skulle skrive om nogle ting, som måske ikke blev talt så meget om. Ja. Øh, og jeg skrev sådan noget om, om depression og det at have det svært og sådan nogle ting. Ja, hvor sejt. Ja. Hold op. Tusind tak. Ja. Det var mega godt. Når man er på bogmesse, er der jo... En del af de samme mennesker. Ja. Yeah. Og det er faktisk nogen, vi ikke har talt om endnu. Det er jo alle de her herlige kvinder, som er lidt op i årene, der læser. Og, øh, og den slags kvinder støtter kulturen enormt meget. De møder op, de kommer, de deltager, de er velforberedte. Super engagerede også. Helt, og de elsker det. lige så meget som Katrine og jeg gør faktisk. Ja, yeah. inden også bor der... En herlig kvinde, som er lidt op i årene. Som er lidt op i årene, ja. Altså, jeg tror også at mentalt, at jeg allerede pensioneret. Og sidder bare og læser bøger hele dagen. Og det ved jeg godt, at pensionister ikke bare gør. Men det er det, jeg skal med min pensionist <laughs> Det er Josefines fremtid. Om 60 år. <laughs> Fordi vi, først, altså, vi får først lov til at gå på pension, når vi er 90. Shit, ja. jeg bliver jo ikke engang så gammel. Nå. Men vi snakkede også med nogle af de her herlige damer. Og en af de ting, vi fandt ud af, det er, at vi skal lære at være bedre til at præsentere os selv. Vi havde super svært ved at få lov til at interviewe dem, fordi vi var dårlige til at fortælle, hvem vi er, yeah. og hvad vi vil. Vi, vi var bedre til ligesom at være interesseret i dem, og hvis vi så ligesom puttede hugonotten og vi hovedet på dem, så blev de sådan, ej, det har vi ikke lyst til, og det respekterer vi. Altid. Ja. På ingen måde det. Men når vi så lige sagde, det er også helt i orden. Det er bare det her, det går ud på. Hvis de giver os lov til at forklare det selvfølgelig. Så var de sådan, ej okay, men det vil jeg gerne lige sige noget til så. Så ret hurtigt gik det op for os, at vi er simpelthen så grønne i det her felt. At vi var nødt til at finde på en anden approach. Ja. Og det gør vi. Vi skal til vild med ord. Ja. Og der regner vi med også at lave en reportagepodcast. Vi, vi regner ikke med, Nej, vi laver det kommer jo. til at ske. Ja. Og vi håber på, at vi har fundet måden, vi skal præsentere os selv på til den tid. Ja. Og, og altså en af de ting, som jeg havde svært ved, det var, at jeg blev i tvivl om, om de her ældre damer godt ved, hvad podcast er. Og det er ikke for at være fræk på nogen måde. Men, men da jeg præsenterede for mine forældre, at jeg lavede podcast, så var min mor for os sådan skal jeg så hente noget for at kunne høre her? Og jeg er sådan, nej, du skal bare klikke på det her link, morfar. Og så var han sådan, nej, jeg kan ikke finde ud af det. <laughs> og så orkede jeg ikke helt at forklare min morfar lige der, hvad det gik ud på. Men der tror jeg at nogle gange, vi glemmer, hvor ressourcestærke de fleste af de her kvinder, der kommer til sådan nogle arrangementer, ja, rent faktisk er. det har du ret i. Så, så når vi har fundet sikkerhed i, hvem vi er, og hvordan vi præsenterer os, både som Katrine og Josefine, men også som podcasten Bogmærket, så tror jeg, at vi får meget nemmere ved at snakke med dem. For vi vil sygt gerne snakke med dem. Og jer. Ja. Alle, Alle sammen. Så vi har lige to klip med nogle herlige, herlige damer, der fortæller om, hvad de har læst sidst. Lige inden de tog afsted. Yep. Mia Hansen. Hej Mie. Ja, hej. Hvorfor en bog har du sidst læst? Jeg har sidst læst øh, Iben Mondrups Karnes Minde. Ja, det kunne jeg rigtig godt lide. Ej, vi har nemlig mødt hende, og hun er altså ret cool. Ja, det er hun. Hun er meget reflekteret helt, i forhold helt. til alderen, vil jeg ja. sige. Jeg har også mødt Susanne Brygger, hun er jo en ældre dame, men mm -hmm. hun er også meget reflekteret men det på to vidt forskellige måder. Ja, der ja. kan man måske godt mærke aldersforskellen Ja, det alligevel. kan man også, men alligevel så er jeg imponeret af den unge, at hun, ja. at hun kan være med, og hvad udvikler hun sig ikke til? Helt fordi bestemt. hun har jo 20 år foran ja, det sig det er, til at udvikle ja. sig, ja, ja. Ikke? Ja. Jeg var meget imponeret over hende, Det var, og der var mange mennesker inde og høre hende. Ja, ja. Det Jeg har også læst forløberen den der hedder øh, god. Godhavn, ja. Ja, hvor familien blev skrevet helt for børn, ja. hvor børn er små, ikke? Jo, ja. Ej, det er to gode bøger. Og meget fine bøger. <laughs> Tusind tak. Ja, var det det hele? Den amerikanske kobberbukser. Var den god? Synes jeg ikke. Nej, jeg det synes... var Jan Gillot, Jo, ja. den sidste af hans. Jeg synes, der er for lidt handling, der i, at det handler meget om 50'ernes drenge og sådan noget, og jeg synes ikke, den fuldt op på det tidligere og sådan noget. Nej. Nej, jeg havde overvejet at læse den, men jeg, har ikke, jeg fik Nej. det ikke gjort. Jeg har kun læst dem om, om Arm. Okay, ja. Jamen, jeg har læst hele den der serie, ja. der, øh, Ikke også, men øh, jeg synes, den der ja. den er lidt... Nå, no. ja. ævvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Æv. Men jeg har det læst. Ja, okay. Så er den med. Så kan man også danne sig en mening om den, ikke? Ja, ja. <laughs> tak. Katrine. Josefine. Det er på tide, at vi snakker lidt om, hvad vi egentlig synes om ordkraft. Så nu bliver det en dyb og alvorlig samtale. Ja. Jeg slukker lyset til <laughs> nogle sterile Det er da ikke kun til. Jeg synes, at min dag på ordkraft var fantastisk. Det var mega lang, men mega god. Det, det, ja, det er ja. mere af det. Jeg synes også, det fede ved orkraft var, at der ligesom var rum til at være. At ja, der var mange mennesker, men der var ikke så meget larm. Der var plads på nær for alle dem, der skulle ind og se Kirsten op. Der var ikke så meget plads der. Nej. Men der var, ja, der var plads til folk, og det virkede til at alle havde det super hyggeligt. Og det var meget nede på jorden, og, og altså ordet hygge er jo i mit hoved ordkrafts sådan ja slogan. altså Ja, ordet hygge er faktisk ånden i orkraft. Man kan mærke det på, på de mennesker, vi har snakket med, som ligesom brænder for at få det igennem. Man kunne mærke det på bibliotekarerne, at de går virkelig op i det her. De vil gerne have, at deres bror af biblioteket føler sig inkluderet og velkomne. Og og så prøver de også lidt at udfordre, synes jeg, måden, at vi skal øh, være til forfatter for på. I, i øh, man, rigtig mange steder, hvor man kunne få signeret sine bøger, så var det med kaffe. Ja, med hygge og, og kaffe og en lille sofasnak. Og ja. det, var, det var meget sådan hjemlige termer, der blev brugt. Og der var også en havestue og som vi sagde tidligere den her savnatur med Morten Ramsland, hvor man var splitterave og en øjen i savner og hørte om hans bog. Præcis. Det er lidt en anden måde at komme ind under huden på på forfattere og litterære personligheder. Og der var også der var øh, den her samtale med øh, med to forlagsredaktører om øh, hvordan hvor går altså, bogmarkedet hen af. Og så var vi jo som nævnt også øh, til de her øh, øh, den her skriveklub som læst op, som jo er de spirende forfattere, som også var knalddygtige. Ja. Og det var også fedt. Det var fedt, at der var en fordeling mellem interviews. Øhm, sidste bind, der havde, lagde vi jo hele, det er romanprisens interview op. Mm, men, men rigtig mange af, altså, af interviewsne var netop interviews og ikke også oplæsning. Og jeg kan personligt godt lide, at det handler om samtalen, samtidig med, at jeg godt kan lide at sætte mig tilbage og slappe af, mens forfatteren læser op af deres værk. Ja, og det var de rigtig gode til på ordkraft, ligesom at dele op, så der var en, så der var en oplæsning, og der var en samtale omkring det litterære værk. Vi vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Ja, og øh, vi vil også sige tak til for fordi vi fik lov til at, at komme på besøg. Og vi fik lov til at, at, at forstyrre folk, både i deres arbejde og midt i deres hygge. Ja. Og øh, vi kommer igen næste år. Og det synes vi også, I skal. Selvfølgelig. Æm, det er lidt anderledes. Og vi glæder os også til at kunne sammenligne det med Vild med Ord, som vi skal til om små to uger. Så. Katrine, der er jo kun et at sige. Hvad er det? Så sætter vi bogmærket her.